Molt benvinguts i benvingudes a, a tot, amb una nova edició dels Esports al del Punt a la sintonia de Ràdio Palafrujell. Comencem aquest dia d'avui, aquest divendres, 31 de maig, en directe al migdia de Ràdio Palafrujell, en repetició a partir de les 18 del vespre al nostre programa. Un programa que ens portarà moltíssimes coses i molta informació. Entre d'altres, Aliona Bolsova, la palafrujinenca, la tenista que està conquerint Roland Garros. L'Albert Prous ens parlarà del primer campionat d'hoquei en línia que tindrà lloc demà aquí a casa nostra al pavelló de patinatge de Palaprogell en Raül Coloma ens parlarà com a nou tècnic del futbol Club Palaprogell per aquesta temporada vinent en Gerard Alemany de la Onco Swing que es disputa també aquest dissabte i això doncs, amb l'actualitat que passa per l’hoquei sobre patins i també per l'envol Garbí tot això a partir d'aquests moments esports posa el punt de Ràdio Palaprogell amb Rafael Corbèr I per no perdre més temps, perquè el programa és llarg, que comencem ja ràpidament amb la Liona Bolsova, des de Roland Garró. En parlàvem ahir al vespre amb ella, amb una jornada de descans que ten el dia d'avui abans del partit, de demà de la tercera ronda del millor torneig internacional arreu del món en terra batuda, un dels quatre grans lans. Això ens ho comentava també després d'haver sortit ben satisfeita de la prèvia. Sí, bueno, la prèvia va, va ser dura emocionalment perquè quan acabava el primer partit, se'n vaig guanyar i em van dir que un exentredador meu de, de Santa Cristina havia, havia mort de càlcer I, i no, no m'ho esperava perquè no... Jo tenia entès, segons ell, que estava bé i que, que estava bé i de cop em vaig trobar que, que ja no estava i que va ser complicat el, el fet d'assimilar això i bueno, vaig sortir a jugar una mica eh, eh, a ell. Tenia moltes ganes de dedicar aquest partit i fer-ho bé en, en la seva memòria. Et mm. sap molt greu, aquesta notícia. Uh, va de superar la prèvia i la primera el primer partit de, de Roland Garros, després, ja al quadre gran, va ser contra un rival que, que estava per sota teu, no?, amb el rànquing? Eh, no, la primera estava, estava per sobre. Estava per sobre? Sí, Potser, sí. Doncs així ho he malament, perquè pensava que no. estava a les 140 i alguna cosa i tu estaves... Ah, oh, no, a... no. Mm -hmm. Doncs així s'ho he mirat malament, ha però... Ha sigut bé l'última de prèvia, o... Ah, així, doncs, ja possiblement, però... Però, la... mm. mm. Perquè la casa la has eliminat ara, o sigui, la que has enfrontat aquesta darrere, estava en el 79-80, no? Sí, per ahí, sí. Com ha anat aquest partit? Exactament, però... Eh, avui ha sigut un partit de molts nervis, almenys per, per la meva part, al final, sobte, no està jugant estat passant partit en un torneig tan important i, i veure'm el, al costat de les millors jugadores del món i, i estar donant el nivell. I, i he entrat doncs, amb molts nervis i, però, bé, s'ha pogut gestionar les emocions i m'ha mantingut tot el partit estable i al final ha caigut la meva part per estic supercontenta. Bueno, l'has guanyat amb dos tie-breaks que no només te'n posen nerviosa tu, sinó... Jo l'estava veient ah, sí. Jo l'estava veient al partit i, i m'he quedat sense jungles. Sí, sí, tothom ha escrit dient quins nervis, tal, qual mm -hmm. i bueno, això també tampoc ho ha passat molt bé mm -hmm. uh, Però ha estat tan igualat com, com sembla però els que no hi entenem molt de, de com funciona aquest esport perquè el resultat final, bueno, aquest 7 a 6, 7 a 6 amb dos tie-breaks, doncs és una cosa que, que bueno, t'has de morir, no? Quasi Sí, exacte al final els tie-breaks són a 7 punts i i és que podria haver caigut perfectament de, de l'altre cantó, podria haver sigut 7-6-7-6 76 de l'altre si, si no aconsegueixo el Cybrex i, i ja està i ja tardo, saps? Però, però bueno, al final, al final han caigut del meu cantó perquè els moments importants i els hi van millor i bueno, al final són petits detalls. Mm, ja has fet més del que, del que se suposava que havias de fer per tant ara suposo que és disfrutar el partit d'aquest dissabte contra qui, contra qui jugues? Jugo amb una russa que es veu Ekaterina Aleksandrova jo crec que està a 50-60 del món eh, no sé exacte però sí, amb ella mm, suposo que igual l'atrapes, no? amb aquest torneig que està sent bueno. pujaràs moltes posicions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 Seguim a través de la nostra sintonia i ara anem a parlar d'una prova que tenim aquest dia 1 que ens portarà doncs, aquest en dissabte una nova edició de, de l'Onco Swim a casa nostra la travessa solidària per excel·lència a casa nostra en Gerard Alemany, com sempre, a l'altre costat del telèfon per explicar-nos coses d'aquesta prova per refrescar-nos i mai millor dir la memòria sobre què és l'Onco i tot el que l'envolta Bon dia, benvingut a Gerard Bon dia Rafael, moltes gràcies Gràcies a tu per estar amb nosaltres Anem a una mica de l'Onco Swing que, que és aquesta prova solidària que varen, doncs estem gaudint ja cada any i que, i que realment és una autèntica pallissa aquests 30 quilòmetres que es fa en grup o per rellius durant 30 quilòmetres de natació ja 30 quilòmetres a peu corrent és una bestia, és imaginant nedant com ho porteu això? Doncs bé, molt bé. Uh, ja acabant d'enllestir tots els preparatius i a punt per una nova edició de l'Onco Swim. Aquest any serà la quarta i amb moltes ganes. Escolta, vareu ja fer alguna cosa, no sé si tu hi vas participar també aquest passat diumenge, no? Com una prova o com, com va anar? Sí, exacte. El, el, aquest diumenge passat um, vam anar amb, amb altres membres de Radical Swim que estan dins de l'organització de l'Onco Swim, amb... Um, doncs vam fer tot el recorregut de, de l'enco swing el, el problema és que ells com estan dins de tot el que té veure amb la seguretat a mar en la pròpia travessia doncs mai la poden nedar i vam videar doncs aquesta aquesta opció de nedar la setmana anterior i, i així ells poguessin gaudir també del recorregut eh, de l'Estatit, d'elles i de les formigues a Canella per la Pucet. De fet, és, quan treu-vos una mica l'espina, jo ho estic organitzant durant tant de temps, però no hi puc participar mai. <laughs> bueno, doncs algun dia tocarà. Eh? <laughs> algun dia haureu de fer-ho. Qui van ser aquests companys teus que, que ho vareu fer? Perquè tu hi eres, sí, era, no? També? Era... Mm? Sí, exacte. Érem era... el Terzi Roure, l'Àlex Amorós i jo mateix. Um, vam fer-ho, doncs això, el diumenge 26, a la primera hora del matí vam sortir. Uh, la idea era que també que el Lluís Comet ens acompanyés, el Lluís Comet és la persona de l'Onco Lliga, que dirigeix també l'Onco Swim, i la idea era que ens acompanyés també en caiac per fer-ho tots junts, però degut a tot el, tota l'altra muntana que hi havia en aquell, en aquell dia, doncs, bueno, va ser, va ser complicat que hi estigués allà amb el caiac, però, bueno, o sí sigui que ens va donar recolzament des de terra i, i vam en fer doncs, aquest recorregut, que la veritat és que és espectacular. De fet, eh, el que hi hagués a Tramuntana, no sé si us va ajudar a vosaltres, però és clar, van-ho fer més aviat, no? O no? Sí, la Tramuntana ajuda, el que passa que quan, quan, és, molt, quan és molt exagerada, doncs clar, arriba a ser un per tot l'onatge que es crea, el vent, que, que, que és el, el nedant, doncs, hi hagués un bit incòmodo una mica, tenint en compte que aquell dia era hi havia un metre i mit d'unades, no? Llavors aquí sí que en principi ajuda, perquè perquè el vent ve a favor i llavors es crea una mica corrent a favor també i llavors eh, doncs et va tirant cap, a, cap al sud que això sempre està bé però bueno, sí que és veritat que aquell dia estava molt, molt animat al mar De fet, tu ets l'únic d'aquests de, quatre d'en Dani i d'en Sergi i de l'Àlex em penso que m'has comentat que, que ja havia nedat l'onco swing abans no? i a més a, sí. a més amb, amb, amb un temps uh, imbatible Bueno, ja veurem si de moment uh, la, aquestes totes les, totes les edicions que hem fet en Uncosim jo sí que l'he pogut nedar uh, alguns cops en solitari, altres acompanyats un cop també ho vaig fer acompanyat el meu germà un altre cop d'un equip també, i, i la veritat és que no m'encanso per, per tot el, el recorregut que com et deia, doncs, és, és, és únic, i a més, doncs, per tot el que té a veure amb la recaptació de, de, de fons per ajudar el projecte solidari i doncs, tot el que té a veure també amb amb al rerefons de que sigui algo pel càncer, sigui que és una contra el càncer i com sempre hi han doncs malauradament familiars o coneguts que estan en que es perjudicats per, per aquesta malaltia, doncs sempre hi ha una motivació per anar. Exacte, vosaltres sou els membres d'aquest eh, Club Natació Radical Swim que va bueno, decidir amb la Fundació Uncollegui Girona impulsar aquest repte solidari en Co Swim eh, en favor doncs, de, o per ajudar les víctimes de càncer. En aquests moments i a falta d'aquests eh, pocs dies perquè es eh, disputi la prova, vosaltres ja teniu una bona quantitat de diners recaptats.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 i la veritat és que estem supercontents. Perquè, Gerard, les dues proves, perquè recordem que n'hi ha dues, una que, que, que és per a aquests nedadors que són la, la rapera, que en aquests 30 quilòmetres, l'Onco Swim, és la que surt de l'estartit i arriba a Calilla. Però després hi ha una milla solidària, que és una prova més a l'abast de qualsevol persona com, com nosaltres mateixos, com molts dels que escoltem, i que es fa entre Llefanc i Calilla. Tot això es fa el mateix dia i totes dues són proves solidàries, no? Sí, exacte. El, diguéssim que primera, la primera edició vam, vam idear només la l'OncoSwim com a, a, a distraversia per poder anar contra el càncer, uh, però vam veure que bueno, sí que és, és molt interessant, però clar, hi ha molta gent que també vol anar contra el càncer i no, no està en les condicions, uh, pel que sigui, de, de fer aquests 30 quilòmetres i llavors vam pensar en fer la milla solidària uh, el mateix dia a la tarda de Llafranc a Calella a Palafrugell, fent coincidir més, eh, aproximadament el moment d'arribada dels equips de l'Onco juntament amb l'arribada dels, dels nadadors i nadadores de la Milla Solidària en el mateix punt d'arribada. Vale, llavors, mm. l'Onco Swim anera des de l'Estatit fins a les Illes Medes, passant per les Illes Formigues i arribant a Calella a la platja de Portbó i la Milla Solidària a Neda de Llafranc fins a Calella també arribant a, a Port Bo um, fent coincidir això i fent que també doncs, tota aquesta gent que, Neda, que, que pugui anar pel càncer però d'una manera doncs, no, tan, no tan diguéssim extrema doncs, també pugui fer-ho uh, Fins quan hi ha temps uh, si encara es poden inscriure equips o persones individuals a fer aquesta prova tant una com l'altra? El, en respecte a l'Encosim es van tancar les inscripcions ja fa uns quants mm -hmm. mesos uh, sí que perquè no, no hi cap més no <ríe> gent ja a l'Encosim no hi cap més gent hem fet aquests 20 equips que de moment ha sigut la participació més alta limitada per, per, bueno, per les necessitats a nivell de seguretat i per, per fer-ho doncs, encaixar tot uh, perfecte I, i sí que Evidentment també és un tema tenir en compte, el tema de, de la recaptació, que cada equip de l'Encosuim doncs, necessita un temps per recaptar almenys 500 euros per aportar eh, com a donatiu al projecte solidari. Llavors tot això doncs, necessita un temps d'anar-se doncs, eh, per, per aconseguir-ho i, i per això es van tancar també les inscripcions i no és algú que et pugui inscriure avui i nevar-ho demà perquè bueno, té tota aquesta idea. Llavors, sí que és veritat que a la Mella Solidària les institucions encara estan obertes. Eh, a més, també la gent es podrà inscriure com qui vulgui el mateix dia, el mateix dissabte. Eh, així que animem a tothom a que participi. Eh, és, és una distància mm, que és més bastant assequible. A més, el recorregut és molt maco, també. Anirem seguint, anem vorejant tota la, tota la costa d'allà Franca, allà per la Frugell i... i, i... També, a més, hi haurà també doncs, tots els, els obsequis de gorro, samarreta, hi haurà un entrepà amb, de la gent de l'Encolliga de Girona que els fa brutals a l'arribada, beguda i participar en un projecte esportiu i solidari com aquest, la veritat és que és superemocionant i cada any doncs, eh, nosaltres ho, ho, ho experimentem de la primera persona i, i, és, i, és, i és molt emotiu, està molt bé. Molt bé, doncs eh, anirem acabant aquesta xerrada que mantenim amb en Gerard Alemany. Només una cosa, eh, recordar la gent que a través de la pàgina web de l'oncolligagirona.cat també podeu visitar eh, qualsevol informació que necessiteu sobre aquesta prova, però a més a més també podeu participar amb els donatius. Si sou esportistes de sofà, que se'n diu, o senzillament d'un altre esport i no us va a la natació, podeu ajudar tant la prova com els equips, perquè s'emeten donacions, no? Exacte, sí, es poden fer donacions directes als equips que participen a l'oncolligagirona per també hi ha l'opció de fer donacions a, a, a un dorsal zero, diguem, que tot i que no vagin enfocades a cap equip que participi a l'OncoSwim o o, o, o als doncs, San que es puguin fer directament al, al projecte, així que que sí sí endavant, eh, nosaltres tota qualsevol, qualsevol petit grebastorra que pugui ajudar és bo, la investigació amalauradament avui en dia estava eh, té molt poques molt poques ajudes econòmiques per, per poder don's desenvolupar am eh, innovacions dins del que fa la, la cura del càncer, en aquest cas del càncer de mama no triple negatiu i tant de part nostra com de part de l'Ancolliga com de part de la gent de, de la Universitat de Girona de Tanjet Lab, amb la Teresa Puig al eh, davant, doncs estaríem súper agraïts i, i la veritat és que pues doncs, ho graeiríem molt el fet de que la gent pogués participar, que no sé seu, el seu la seva aportació al projecte. Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Talamany. No sé si vols afegir-nos alguna cosa sobre aquesta prova o sobre tot el que esteu envoltant, sobre el que feu des del Radical, des d'aquest uh, uh, club que aquests amics van fundar fa un temps enrere i que també s'està portant doncs, amb aquestes iniciatives uh, com l'OncoSwing. Bueno, simplement dir que és un plaer per nosaltres. En, ens, agrada, ens encanta doncs, tot el tema del mar, tant l'Almar i tot el que puguem fer per ajudar... Um, quan projectes com aquest pues, nosaltres estem encantats de fer-ho i encantats de, també de, de compartir-ho amb tota la gent de Palafrugell amb tota la gent de l'Empordà i amb vosaltres Rafael, així que un plaer Moltíssimes gràcies, molt bon dia Molt bé, molt bon temps Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell Entre els carrers Palamós i Ampla Amics i amigues, seguim amb el nostre programa, anem a comentar ara mateix un torneig que hi ha aquest dissabte a la tarda al pavelló de patinatge. No sé si és per primera vegada, jo que sàpiga que sí, a Bala Frugil tindrem hoquei, okay, però hoquei okay en línia, una variant de, de l'hoquei, okay, un entremig, diríem, entre l'hoquei okay gel i l'hoquei okay sobre patins, que és el que estem més acostumats amb nosaltres. L'hoquei okay sobre gel ens queda lluny, les pistes de, de Barcelona o de Puigcerdà, crec recordar que que són un dels equips punters de, de la Lliga Nacional Espanyola. Eh, per parlar d'aquest torneig, parlem amb l'Albert Brous, que ens visita els estudis. Albert, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Sí, molt bé, molt bé. Doncs amb ganes d'aquest torneig, suposo, d'aquest dissabte, a les 5, no? Sí, a les 5 al pavelló d'hoquei i mm -hmm. sí, moltes ganes, perquè fa ja quasi un any que anem darrere d'això i ara que finalment ho hem aconseguit anys eh, estir. Suposo que també és deu acabar la Lliga, no? O està a punt d'acabar-se? O... Sí, no bueno, vindrà molta gent que serà a nivell de veteranos. Mm -hmm. o sigui, no? Encara que, pues, per exemple, també vindrà gent que... Actuals jugadors de l'Okej del Puigcerdà, mm -hmm. a títol individual, però que ens quedaran els campions de... de Lliga i de Copa. Els vaig seguir, és, sí. Eh? Mm -hmm. Després també tenim uns de Barcelona, bueno, Castellbisbal, Barcelona, els Zombies, també amb un nivell molt alt. I després tenim un combinat de Catalunya barrejat amb gent igualada amb gent de Barcelona, exjugadors també veteranos del club gel, bueno, del, del Barça, de gel, Ara m'ho explicaràs una mica sí. qui ve, els, els equips que, que sou, però primer introduïm l'hoquei eh, en línia, sí. eh, els nostres oients. És més similar a l'hoquei sobre gel que no pas a l'hoquei sobre patins, Recurem, jo suposo que es, es juga amb uns patins, però que eh, per això es diu en línia les rodes, no sé si són 4 o 5, 4, 4 estan en línia, no? sí. com, si fos, com si fos el que diuen la cotxilla sí, de l'hoquei i gel. Correcte, no? és, més o menys és el que es coneix que ho podem veure quan anem al passeig aquí a Sant Antoni. A Calonja, bueno, que ha estat tan, tan de moda, sí. que ha estat de moda, sí. Són pedins? aquests mateixos pedits. Són similars, amb mm. la mateixa disposició de les rodes, el que passa és que per jugar, ok, hi ha, hi ha gent que em porta un, un tipus, diguem, que són més d'usos. Però, a part d'aquí, tota la configuració és la mateixa. Quatre rodes, una darrere de l'altra. La velocitat deu ser superior... A... En principi és, és superior, tot el joc és superior igual que després també mm. no és... així, eh? tot, lo, tot el joc és superior no, a, a nivell de velocitat <laughs> de... a nivell de velocitat eh? Exacte, sí. no, que que aquí tenim molt bon nivell de, club, de, de patins o sigui, exactem, no, no podem, no podem sí, comparar-nos la velocitat més. és superior perquè s'acosta més al l'oquei sobre gel que és una velocitat seria, molt no? possiblement seria un entremig un també depèn molt del terra que, que es trobi no? hi ha moltes més diferències amb el hoqueig sobre patins o és només els patins? no, eh, hi ha també nosaltres eh, en lloc d'una pilota juguem amb un disc Mm -hmm. Molt similar al del coquet gel, no és idèntic, però és molt similar al del gel. L'estic també és com si fos el del gel. No de res a veure ja amb el patins. I després tenim unes, portem una sèrie de proteccions que són obligatòries, que són casc, com el de gel... Eh, els guants portem de gel o sigui, amb aquest aspecte és, és, diferent. és sol, aspecte sol, diferent sol com el gel però sense el gel correcte, Molt bé. correcte. Uh, un esport que aquí a Girona jo el desconec absolutament de que, de que hi hagi cap uh, clou o quantitat o que hi hagi hagut tu em corregiràs però que en altres llocs eh, és molt de moda. El hockey sobre patins és un esport molt limitat a Espanya, Itàlia, Portugal, Argentina i algun altre país com Holanda Anglaterra, que també s'hi juga, però eh, no sé si hi en línia és un esport mundialment molt més conegut. Sí, sobretot Europa és molt més conegut. També és dels Units. No? També pensem de que és la forma que molta gent que fa gel entrena durant l'estiu. Llavors, mm -hmm. per tant, eh, que les, els països en què el gel... Diguem que té una importància en, en, en l'esport, en el món de l'esport pues, també hi ha moltíssims moltíssim jugadors i molts equips de, de línia El que hi ha el que sobretot Estats Units, Canadà, Rússia no? aquests països així també més, més al nord eh, és el que fan servir a l'estiu? Sí, normalment per entrenar, per molta, gent, molta gent fa, fa servir i molt, hi ha molts jugadors de gel que estan fent línia i, doncs, bueno, la Chocosovaca ja, ara acaba acabar el Mundial de Gela i ha guanyat a Finlàndia. Mm -hmm. sí, no? Llavors, pues, uh, hi ha tots aquests centres europeus que estan jugant i ja en moltíssim nivell. No? Uh, el que he dit abans, aquest esport és molt desconegut a casa nostra, no? Sí. Hi ha una lliga espanyola, això ho sé. Sí, Perquè, sí, sí. perquè ho veig, quan, quan entrem a veure els resultats de l'hoquei plata, ens surt d'hoquei en línia. Però a part d'això, a casa nostra, Catalunya-Girona... A casa nostra hi ha el, el que dius tu, la lliga hi ha uns quants equips, després ja tot el que són el tema de veteranos, gent que havia jugat abans, que mm. també hi ha equips, però el més proper em sembla un mi que és allà a Sant Soloni a part, o sigui, a, la, a, la, a Girona en comarques gironines no n'hi ha no, no hi ha, hi ha res, res n'hi no ha, ha hagut res. a l'escala fa temps, fa uns forços anys ja que van deixar-ho, però a l'escala hi havia hagut un, un equip de, de, de línia, però no es va acabar de, de però no. va estar durant temps mm. funcionant però ara ja fa temps també que ho van deixar-ho molt bé, doncs tenim aquest esport que molts de vosaltres segurament no haureu vist i que tenim l'oportunitat de veure aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló de, de patinatge l'hoquei en línia exactament qui hi haurà i, i què farem amb aquest torneig? Doncs pues mira, hi haurà, serem 4 equips ja començarà amb la primera semifinal serà a partir de les 5 de la tarda i el que hi haurà serà un equip de Puigcerdà que són format majoritàriament o pràcticament amb els actuals subcampions de hockey gel, de Lliga i de Copa. Que deuen doncs o ser sigui, eh? Un nivell molt bo. Després hi haurà uns de Castelllisbal de Barcelona, que es diuen Zombies, també amb un nivell molt elevat. O sigui, la gent realment que vingui gaudirà del que és l'hockey línia. Que els deuen acabar els partits morts, eh? eh no, ja ho veureu. déu nhi Després tindrem un combinat que de Catalunya, que hi haurà gent d'Igualada i gent de Barcelona, hi ha del barça gel uh -huh. també que juguen amb veterans actualment, eh, hi ha algú de Puigcerdà, llavors però bueno, tenim un combinat, i després som a eh, nosaltres, que ens hem dit, ens, ens diem garoines, perquè uh -huh. normalment a que línia els equips tenen un nom, a part de, de la població tenen un nom Segui, determinat. Seguiu la... convid, com, convid, com, com, exemple, els, com o... els americans, no? O, no en en sí, cas? com mm. és molt gel, és molt que ve molt del gel, doncs és molt típic això, no? I llavors nosaltres ens diríem Garoines, que està format majoritàriament per gent de Palafrugell mm -hmm. i de, de, també hi ha algú de la Bisbal actualment, i després també tenim una sèrie de reforços de gent que havia jugat o a Puigcerdà o a o al Barça. Aquests són els veteranos, no?, una mica? Sí, sí, sí. Tot, tots en principi són veteranos, menys, diria, els de Puigcerdà, que són els que actualment estan jugant, aquells són mm. joves. Veteranos d'hoquei okay en línia, d'hoquei okay sobre gel, perquè tu m'has dit que tu vens de l'hoquei okay sobre gel, sí, no? Sí, sí, jo vinc de l'hoquei okay gel, però en aquest cas és veterans i ara fa poc relació relativament poc que estem jugant amb, que estem fent línia, no? Hi ha, eh? hi ha gent que faci ok sobre patins o no s'han atrevit? Alguns, sí Algun, per exemple, amb nosaltres juga un noi que havia estat eh, al Barça Escolta, quan portes els patins i quan te passes la línia, costa mantenir l'equilibri o no? No, jo, el que passa és que jo no sé patinar sobre rodes, no, no sobre, saps... rodes, sobre rodes amb quatre rodes Tu ets al revés, eh? no? Jo sé soc revés, mm. clar, jo vinc del gel i el línia s'assembla molt mm. eh? o sigui, El tema de frenar no, però s'assembla molt En canvi, jo, per exemple, a mi em uns, uns de patins i, i suposo que no em mantindria ni res, sí, res no? doncs uh, tenim aquests quatre equips uh, que suposo que ara faran semifinals i després a sí. uh, final quant dura sí. un partit? Uh, no, farem dos, dos temps de 20 minuts la primera semifinal a la 5 jugarem, o jugarà el Palafrugell amb el Combinat de Catalunya uh -huh. després més o menys cap allà 3 quarts de 6 uh, serà els zombies contra el Puigcerdà i després hi haurà, a continuació, hi haurà el tercer i quart lloc i la final. Per estar a les 8 a punt, no?, per veure el partidàs del Vilafranca-hoquei Palafrugell. Sí, el que passa és que, clar, juguen a Vilafranca, ens costarava. Home, s'ha veure per la tele, ho hem vist per la tele, que ho fan els companys de televisió del Penedès, per tant s'ha de seguir aquest en contra. Preguntes més compromeses que dir fer-te. Penseu tirar davant alguna cosa d'hoquei en línia a Palafrugell? La idea és que sí, a veure com respon la gent, com respon el públic i a partir d'aquí pues, anar captant aquesta gent que millor jugava a l'escala aquesta gent que, que estem aconseguint ara mm. que jugaven a la Bisbal i a partir d'aquí pues, si hem fent una miqueta grossos doncs eh, no sabem, no sabem realment on pot anar a parar o sigui, la decisió final serà de nostra mateix no? Tot això conjuntament amb el Club Hockey Palau-Frugell? Això, bueno, hem d'acabar-ho de veure, tenim molt bona relació jo diria extremadament bona per tant són coses que ja s'aniran veient perquè esclar, ara és una opinió des de fora eh? si tu m'has dit que és més ràpid més vistós, més famós hi ha molta més gent que el practica fora doncs és com posar-se-la una mica a casa potser no? deixen de jugar a okay sobre patins per passar-se a l'hockey línia tampoc no ho crec, <ríe> no crec perquè aquí el nivell, el nivell de l'hockey patins aquí és molt elevat mm -hmm. tenen una escola que hi ha moltíssims, moltíssims nens que estan començant i que amb un nivell molt alt per tant jo penso que seríem una part Uh, petita, fins al... però, però mai se sap. Si fos com els Estats Units, que es combinen les lligues, doncs es podria fer. Vosaltres jugueu l'estiu, els altres a l'hivern, no? Sí, que... si es podria fer, es podria fer. <ríe> no, de quins són els següents passos d'Albert Prous en, en, en pro d'això? Després d'aquest torneig i alguna altra cosa que prepareu, que vulgueu fer? No, ha de passar l'estiu, mm. veure, pair una migueta bueno, a veure com haurà anat això i pair-ho, pensar bé realment el que volem fer, la gent el que es vol involucrar més o menys, i a partir d'aquí, doncs, a cara a la temporada que ve, eh, tornar-ho a arrencar. Tornar a arrencar. Doncs, doncs a veure si ho aconseguiu, ens manteniu informats. Veritat, sí, i, tant, i tant. Ja sabeu el nostre telèfon tant, a partir d'ara, tant estarem en contacte. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, Albert? No, no, que bueno, l'entrada és gratuïta, evidentment, i que esperem que la gent vingui a veure i a gaudir, perquè realment gaudiran d'un esport diferent i, i crec que desconegut aquí per la Progell. Doncs morem, perquè les pistes són les mateixes, no? A veure si amb els de hockey els costa frenar a veure vosaltres. Sí, sí, ja ho veureu, ja Ja ho veureu Doncs serà qüestió d'anar a mirar les 5 de la tarda d'aquest dissabte 5 de la tarda, la veritat la tarda. El pavelló de patinatge de Palafrugell Aquest torneig d'hoquei en línia Que ens aporta l'Albert i companyia I esperem que, que el puguin gaudir Si que dilluns, m'expliques com ha anat vale, molt Doncs moltes gràcies, bon cap de setmana Doncs a veure, a veure eh? què podem fer Bon cap de setmana bé, Igualment molt...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 seguim amb el nostre espai i ara mateix es el tornen de parlar de futbol uns moments perquè ens hem assabentat de la notícia a través de les xarxes socials i les comunicacions del Futbol Club a la Frugell del canvi d'entrenador que hi ha a la primera plantilla del Futbol Club a la Frugell. Després d'un any en el qual en Jaume Paretes ha estat al capdavant de l'entitat i que en mancador dels partits es van perdre les possibilitats de pujar de categoria ha decidit el club en blanc i negre donar un cop de timó a el que es porta eh, molts dels eh, fets que porten al capdavant de l'entitat perquè no només ja ha canvi amb el primer entrenador sinó algun altre també que afecta la direcció esportiva de, de l'entitat anem a parlar-ne amb en Raül Coloma que si recordeu ja havia estat en diverses vegades amb els nostres micròfons a mitjans d'aquesta temporada passada Raül, bon dia, benvingut Hola, bon dia, Rafel. gràcies per estar amb nosaltres. Eh, eh, si no recordo malament els nostres juguins, tu ja ens vas acompanyar perquè ets, el, o eres fins ara, el segon entrenador de l'equip eh, blanc i negre, el Palafrugell, i durant uns eh, certes setmanes vas dirigir, amb molt d'èxit, per cert, tot i que estaves una mica espantat, crec recordar, eh, el primer equip, no? Sí, exacte. Bueno, com, com tu bé dius, vaig estar al càrrec durant 3 jornades, tot les que vaig dir setmanes, i, i res, doncs substituir el Jaume perquè ja estava de, de lluna de mel I, i com tu dius vam aconseguir la, les 3 a 3, les victòries En Raúl ha estat elegit per tirar endavant no només la primera plantilla sinó també altres eh, qüestions de l'entitat també t'encarregaràs del futbol formatiu, veritat? Uh, bueno sí, encara no és oficial, no s'ha anunciat oficialment però sí que me i és bueno, per fer veure al futbol base que hi haurà oportunitat, que l'entrenor del primer equip eh, està observant els joves, joves de la base i que segurament hi ha l'oportunitat si se la guanyen. Uh -huh. uh, això és un canvi de timó molt important en parlarem, òbviament, amb el president de l'entitat amb Antoni Pérez, amb el seu moment però és un canvi bastant radical uh, prescindir de l'entrenador del primer equip uh, i també prescindir del que fins ara ha portat a, a terme Comptes amb els mateixos uh, col·laboradors o comptaràs? o Com, com anirà això? Quin, quin canvi de timó vols fer tu? Bé, bueno, el uh, cos tècnic en principi haurà d'ampliar-se i que evidentment ens hauran de buscar un segon entrenador Uh, tenim previst incorporar l'Alex Cepo, que passarà com a un jugador de la plantilla, a passar directament al cos tècnic com a entrenador de portes i un tio que fos per la plantilla i buscarem un analista. Uh, aquesta feina fins ara la feia jo, però, però n'obarcàvem tot i llavors doncs, intentarem que, que hi hagi algú que puguin haver a veure rivals i a més a més d'anar amb nosaltres per així donar un avantatge esportiva al nostre equip. A part d'això, doncs, també hi haurem d'haver canvis amb el futbol eh, formatiu, amb el, el futbol de base. Sí, bueno, això de moment encara estem pendents, eh, sabem que, que avui dijous hi ha una reunió i, i a partir d'aquí anirem veient. De moment, com he dit, encara no estic allà ficat, encara no, no estic presentat com a coordinador, però per a les properes setmanes doncs, veurem com es desenvolupar tot, com es va desenvolupant i a partir d'aquí veurem com actuem. Doncs en parlarem amb el seu moment del futbol formatiu, així que és. ara centrem-nos amb aquest primer equip, que de fet eh, se t'ha presentat com un nou entrenador. Jo no sé com funcionen les temporades, però no sé si és a partir de l'1 de juliol que ets l'entrenador o ja és a partir d'ara. Bueno, les funcions les començo a fer desarrere. Ja no tenim temps per perdre i aquesta temporada, com ja he dit per cas associat al grup que s'ingresca a l'hora, que animi els, eh, bueno, els aficionats que, que estiguin pendents del Palau Sugell. Llavors, bueno, com a contracte, doncs, a tothom. La, la meva feina en si començarà a partir de l'agost, més o menys, que serà quan començem la temporada. Tot i trip la feina comença ja, estem pendents de les renovacions, de, de les, dels possibles fitxatges o les baixes que hi hagi i, bueno, intentem anticipar-nos a tot. En Raül, eh, tu has estat el segon entrenador durant tot aquest any per tant comparties projecte amb, amb en Jaume Paretes des de fora no sé quan, quan es fa fora per dir-ho així o no es renova el primer entrenador i puja el segon penso home però si devien estar treballant amb el mateix per tant si vols no en canvi de, de rum a l'equip perquè no s'han aconseguit els objectius tant és un com l'altre què pot aportar en Raül que no aportés en, en Jaume però el que intentaré ja aportar és, és una, una motivació diferent a l'equip sí que és veritat que Uh, l'estil de joc serà un model semblant, però en principi haurien d'estar les coses molt més clares així que treballarem amb una metodologia en la qual jo crec que afavorirà l'aprenentatge dels jugadors o el, o el nostre model, l'estil de joc on és molt més marcat, si les coses molt clares intentarem competir molt més el que han fet fins ara i donar les eines necessàries als jugadors perquè ells es puguin trobar totes les solucions perquè siguin autosuficients dins del camp, al final és és donar una guia, donar-li un mapa que tenen hi ha d'altres entrenaments, aquest trenament, realment, molt i molt dinàmic, i a partir d'aquí, doncs, això, no variarem un estil, que no canviarem ara, per exemple, de l'estil de Jonathan Cuth, que hem està practicant fins ara, això no variarem, però sí, les nostres opcions hem de guiar una mica en aquesta pressa de decisions dels jugadors, perquè al final estiguem, doncs, això, un, un grup unit, amb escoles clares i competitiu, per intentar guanyar el màxim de partits possible. Raül, tens les idees molt clares, no? Sí, sí, porto ja des de, des de fa bastantes setmanes, bueno, dins de tota la temporada, no? intentant doncs, pensar com fer jugar aquest equip el millor possible, quan tocava jugar en Jaume, jo li donava la meva opinió, i ara ja doncs, doncs em toca donar aquest pas endavant i el cap de les decisions, ara sóc jo. De l'equip a la presidenca actual, no sé si tu qualificaries com a fracàs no haver pujat eh, o, o estar lluitant fins al darrer moment per aconseguir aquesta promoció d'ascens o l'ascens en directe. Eh, de l'equip que, que ha jugat i ha aconseguit aquesta plaça, mm, oblidem ja aquests dos últims eh, partits eh, que han estat diferents, eh, hi haurà molts de canvis? No, al final... Ni, ni, ni, ho de, ni ho qualifiquem com un fracàs perquè al final de futbol li pot passar qualsevol cosa, sí que és veritat que la pancilla està preparada, i crec, per assolir l'objectiu, que el de les això no, no l'hem amagat mai, però la situació i, i, és el que ens trobem, al final els camps pujats doncs, també es mereixen, aquests torneges de regularitat, i durant tota la temporada no hem aconseguit tenir-la al 100%, ja són, ja són famoses algunes de les derrotes com la del Gregal o el camp del Lloret B quan anava a coer llavors doncs bueno aquesta temporada hem d'evitar-ho de intentar que el, que el grup que al final és el més important els jugadors estiguin contents estiguin feliços creem un grup que estigui eh, ficat i a partir d'aquí jo crec que tot sortirà bé En Raül ha estat el segon entrenador però abans la seva tasca com a entrenador eh, on s'havia desenvolupat? Bé aquests últims anys i en principi encara hi seguiré he estat el futbol base de Girona Eh, vaig tenir una època que la vaig combinar també com a analista de, de Junquera, de tercera divisió i bueno, he tingut algun, alguna experiència en els campos d'estiu, tant aquí a Girona com, a, com al campos del Barça. Podim dir, per tant, que és la teva primera gran responsabilitat amb una banqueta, no? Bueno, responsabilitats són totes i... i, i Tam, a, ja m'entens. Sí, és evident. I, I com ja et vaig comentar l'altra vegada, em posava molt nerviós només de pensar en les tres jornades. Ara passo de 3 a 34. Bé, bueno, eh, intentarem descansar millor. <ríe> molt bé, home, segur que sí, perquè, a veure, ara ja, ja tens temps també per preparar-t'ho, eh? I ho saps, i a més a més la responsabilitat en aquest cas és eh, tota teva. Eh, no sé si tan exigit, eh, sabem Antoni com és, t'ha dit, eh, escolta, hem de pujar sí o sí. I, i encara que no m'ho digués. L'objectiu per mi i pels jugadors, jo crec que s'ho mereixen. Ha de ser assolir aquest objectiu, el de l'ascens, que ells disfrutin i, i s'ajudaré per això. Eh, és la famosa frase típica de, del partit partido partido, però jo crec que tant així, intentem plantejar cada partit per guanyar-lo i si no tenim la plantilla adequada, doncs ho veurem. Però si sí, que jo crec que sí, doncs, doncs bueno, intentarem lluitar-ho i aviam què. Uh, ¿Tenem molts de jugadors de, de Palafrugell en aquesta ocasió, en aquesta nova plantilla? Ens agradaria, ens agradaria. a Palafrugell i, i Voltans, ens agradaria tenir una plantilla amb de casa, que estiguessin els jugadors compromesos. I bueno, estem, estem intentant buscar les alternatives necessàries. Doncs esperem que així si sigui, que es pugui aconseguir. En Raül Colom és el nou entrenador, el nou preparador de, de futbol com a la Frugill, començar-se a presentar ja. Què feu amb aquestes setmanes? Suposo que la, la plantilla ja deu estar, eh, de, bueno, o aviat de vacances, no sé si teniu prevista algun torneig o alguna cosa abans que acabi la temporada oficialment. No, no, ara ja està. Quan, quan va acabar el temps partit a Lliga ja ens vam despedir eh, i ara, doncs, bueno... L'última feina, últimament, des que, des que estic anunciat i sabia que seria entrenadors, ha sigut preocupant-me pels jugadors, intentar, com ja et dic, portar un cost tècnic adequat, com el cas del Cepo, i, i saber la situació dels jugadors, aviam si s'ho si volen quedar, si no, la seva situació, i a partir d'aquí veure quines necessitats hi tindrà en el camp temporada doncs felicitats per haver estat anomenat com a primer entrenador del futbol club la Frugit felicitats també perquè també t'hem vist a Instagram amb alguna copa que deu ser del futbol base del Girona no? sí, bueno, merci Lo de la copa de la copa, bueno doncs els, els tornellos que fem els petits del Girona i bueno petitons, petitons, els atents? els sí. no? entren amb arenada? En Bé, bueno, és un carinyo diferent. Aquest nen està estimat per, per ser com ets, sempre si et l'ha fet de veure, doncs ja, ja et donen somriure, i bueno, és, és diferent. El futbol base és el que té, aquests nens són molt bons, disfruten jugant, i et sorprenen cada dia. Doncs espero que en Toni tens de compaginar les dues coses i puguis continuar disfrutant molt de la mainada. Els que hi hem passat sabem que, que és una feina absolutament agraïda. Raül, n'anirem parlant les properes setmanes, si et sembla. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, una abraçada. Ah, don, que vaja mate. Ah, Anadauto, la Ford de Montras, més de les pastilles de freu. Tinguis el cotxe que tinguis, canvia-les. Et regalem la mà d'obra. Condue segur amb Anadauto, la Ford de Montras. <fixi> Seguim amb el nostre espai, tenim uns minuts ara per recordar aquest importantíssim partit de demà entre el Vilafranca i el Palafrugell d'oquei sobre patins, el corredor de Mató que té la possibilitat en cas d'aconseguir la victòria i també ho podria aconseguir en cas d'empat però això ja donaria peu a que els altres equips també falleixin en cas de la victòria, depenent de nosaltres mateixos, assolir l'ascens a l'hockey lliga Recordem doncs aquests comentaris que... Ens, està, ens va fer dilluns en Xevi Garcia, Per cert, que la nostra emissora està treballant eh, intensament per poder oferir aquest partit en, en directe eh, demà dissabte. Ho intentarem, no ho assegurem, de moment encara no, ara, però ho estem intentant. Eh, Xevi Garcia, a veure com va anar això i com, com ens ho parlava dilluns. Bueno, la veritat és que ha sigut espectacular, espectacular. Uh, sí que ho estàs lluitant perquè és el que vols, però que a l'última jornada puguis accedir a tornar a pujar a la, a la categoria, quedar campió de la Lliga i que depengui d'un mateix pues, escolta, no sé què més de ja a veure, deixem que posi un antecedent a la gent que ens escolti per si no ho saben, el club okay Palafrugell, Palafrogell, Camírit l'Hockey Plata està a punt de pujar a la divisió d'honor eh, depèn d'ell mateix a l'última jornada fa unes jornades no volien pujar perquè anaven cinquens, perdien quan els altres guanyaven i guanyaven quan els altres perdien eh, i fa res, dues jornades, em penso que estàveu quatre punts per darrere, si no m'equivoco i ara ja sou líders una altra vegada després de dues jornades, però Uh, fins al cinquè classificat encara teniu tots possibilitats perquè no jugueu cap entre vosaltres aquesta última jornada, si no recordo malament per tant, tots teniu possibilitats de pujar fins i tot al cinquè correcte, sí, sí, sí realment és el que, que, que es diria o sigui, uh, bueno, els punts és el que hem de tenir en tota la temporada veient, que ja era tot molt ajustat i podies guanyar la jornada i passaries a ser líder i la perdies i passaves a ser cinquè i ara queda això. Ho has llegit molt bé. Queda una sola jornada i del primer fins al cinquè pot, pot passar absolutament de tot. Però tothom, necessita, tot la punts, tothom eh? necessita la victòria. Tothom necessita la victòria. Tothom necessita, necessita la victòria. Sí, sí, sí. Sí que hi ha algunes combinacions amb empats, però realment... Eh el millor ara és pensar en la victòria i, i ja està, i, i pensar que, que, que ens en sortirem i hem de tirar endavant aquest partit sí com sigui. Ara, ara fem un repàs de com ha anat la jornada però el que va estar líder durant bona part del campionat que és el Mataró ara mateix és quart, en, després el va substituir el Lleida Net que va fer una diríem segona volta magnífica també i ara és tercer perquè ha perdut aquesta primera posició, sobretot després de la derrota eh, a casa davant del, del Palafrugell i el Palafrugell com qui no vol la cosa com una mica com l'amagat d'aquestes últimes jornades, és el que s'ha col·locat en primera posició. Repassem els resultats si et sembla d'aquesta jornada perquè em penso que són, no sé si sorprenents o no, el Tardill va complir el Mataró va complir de manera també esplèndida. el Tordera guanyava el Lleida Net aquest era l'enfrontament que, que hi havia entre ells la sorpresa arribava eh, la derrota del Manlleu a casa davant del Vilafranca i la victòria del Palafrugell a casa 4-1 davant del, del Sant Lleu eh, Què n'extreus no aquesta jornada? Bé bueno, eh... Això, de que s triga que quan partit o qualsevol equip eh, pots pots perdre, no? Los altres molt s'han fodiut, doncs els guanyem i ells ja la setmana anterior havíem guanyat al Vallléu 5-0, anava segon i aquesta setmana, doncs el Vallléu que anava bastsegur, perd contra el Vilafranca, des el el nostre rival de la setmana que ve. Eh, uh, bueno, eh uh, sí que quona micates ho guenem i que i que setmana, manera la setmana no repetint, no, que és una categoria molt complicada, una categoria molt molt hi ha un molt de freg frega entre tots, aquí estarà la classificació, i que, que arribem a l'última jornada, que hi ha 5, 5 equips amb, amb possibilitats de pujar, perquè en pugen dos, i que a la zona de descens només en baixa un, i també es decidirà l'última jornada. I això és la, la, la, la gran desa d'aquesta categoria de l'hocalli de plata, que realment pots guanyar o perdre quan se vol, i, i aquí un susto, eh, si el saps gestionar bé, doncs, pues, bueno, acaba sent un susto o et pot acabar enfonsant cap a baix. I no penso que nosaltres amb això hem sabut anar-ho gestionant bé, hem, doncs, si sí que ens ha bé, doncs no teníem la pressió de, de ser readers, readers, readers, hem deixat treballar els altres equips que anessin fer la seva, nosaltres de la Raveda, de Rebús, i, i al final doncs ens hem sortit d'aquí i, i ens hem col·locat primers. Bueno, ara és la pressió aquesta d'aquesta setmana, doncs, de guanyar el partit de Mòbil a Franca, un partit en què, bueno que tots tots tenim molt a guanyar en aquest sentit i, per tant, tenim ganes d'emportar-nos de, de el, el premi aquest, que ja que ens l'hem posat en bandeja, doncs, deixar-lo passar seria, seria trist, no? Mm. Tot i que fa tres setmanes o quatre pues, ja no ens hi vèiem amb opcions de pujar, doncs pues, tornem a ser-hi. Pues, per tant, aprofitar-ho. L'última jornada jugarà aquest dissabte. Tots els partits a les vuit del vespre. Quatre dels candidats juguen a fora. Només un, que és el Lleida Neta, juga a casa. De fet, la pressió la tenen tots els equips, perquè tots, absolutament tots, necessiten la victòria. Sí, sí, sí. I, i, i els que no la necessiten la molt gran, no? com, com, com, com un Vilafranca, com un Vilanova, com, com un Iliceu, com qualsevol equip d'aquests que tot com l'Arenys, doncs tots voldran la seva victòria perquè, bueno, doncs perquè precisament també això, no?, anem a jugar tots a fora si juguéssim a casa potser seria diferent però jugar a fora tothom vol acabar la lliga doncs, amb una victòria pel seu públic, pels seus socis i per tant eh, no, no, no, no descarto sorpreses aquesta última jornada, tampoc n'hi no? ha hagut a la tercera, la segona i la quarta, doncs també d'aquesta última jo crec que també, també hi haurà sorpreses Per tu, quins són els, els dos? Bueno, no, l'altre favorit ja diem que nosaltres ho som jo crec, que, jo crec que tal com estava la Lligares es quedarà així. Jo crec que seria el seu. O sigui, el seu seria en el sentit de nosaltres. Fem la nostra feina i guanyem a Vilafranca i hem de sortir guanyar el partit i després el, el Taradell, doncs, jo penso que també també fet la seva feina i acabarà guanyant a el, el, el, el casa seva. Que després el Picat guanya a casa seu, o, o el Matlleu guanya, potser sí, però bueno, el Matlleu té un Narenys que, un que un està fent les coses molt fetes i, per tant, no sé si fins a quin punt també penja els un o el allà i, per tant, no sé fins a quin punt no, no, els, no els serà fàcil guanyar aquest partit. Restaurant Camelot. Menú diari, celebracions i bar amb pantalla gegant per veure el futbol. Restaurant Camelot. Ronda dels Països Catalans número 5. Torroella de Montgrí. No és l'únic esport de Palafrugell que té una cita importantíssima aquest cap de setmana, perquè també la tenen els companys, de, en aquest cas, de la, del Humboldt Garbí, que diumenge a les 12 del migdia juguen també l'ascens de categoria. Anem a veure què en pensa l'Uri Sierra d'aquest important partit, que, com hem dit, té lloc aquest diumenge al Pavelló d'Esports de Palafrugell a les 11 del migdia. En cas de victòria, s'assoliria un ascens històric per l'equip de casa nostra. Endavant, Uri. Doncs bé, ha arribat el moment. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, al pavelló de Palafrugell, ens ho jugarem tot. Qui guanyi el partit, o nosaltres o el Pardinyes, ja serà oficialment equip de Lliga Catalana. Nosaltres afrontem el partit amb, amb molta il·lusió, amb molta serietat, amb molta responsabilitat. Hem entrenat durant 5 dies pensant només en aquest partit, pensant només en el Pardinyes, els tenim molt estudiats, hem fet la feina, els jugadors arriben en bona salut, no tenim cap lesionat, no tenim cap baixa, arriben tots en molt bona forma física i la única cosa que haurem de controlar i de saber portar molt bé és el factor emocional. Haurem de saber controlar les emocions, gestionar els nervis... I, I si sabem fer això, jo penso que tenim, que tenim molt a guanyar. Um, esperem un públic a tope, esperem que estigui ple, esperem que vingui moltíssima gent a animar. I l'única cosa que volem és, és pujar de categoria i donar una alegria a tota la família del Garbí i a tota la gent que, que ens segueix i que ens anima. Moltes gràcies a l'Uri Sierra que ens ha acompanyat doncs, amb aquesta crònica prèvia d'aquest partidàs de diumenge al migdia, 12 al migdia, Pavelló d'Esports, aquí a casa nostra per veure aquest Garbí Pardines. Per primera vegada el Garbí pot pujar molt amunt, molt amunt, amb el amb català.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 Directe final del nostre programa informatiu per al dia d'avui, amb aquest uh, informatiu d'esports de Ràdio Palafrugell, només uns uh, instants, en, després de totes aquestes informacions que han estat moltíssimes, on es pensava que acabava la lliga i s'acabaven les notícies, doncs no avui n'hem tingut més, més que mai. Pau Lledó, regidor d'esports en funcions de l'Ajuntament de Palafrugell, bon dia. Hola, dia. Hola Pau, ens vós uh, fer un parell de comentaris sobre aquestes millores de l'estadi municipal de Palafrugell, oi? Sí, a veure, són unes millores que ja vam programar l'any passat, a eh, fer-hi tot el Comunit de Tresoreria de, de l'any passat, l'IMEP. Eh, ja recordeu que abans era un organisme autònom i ara és àrea de l'Ajuntament i a partir d'aquí es van eh, projectar unes quantes millores, una de les quals doncs, era aquesta pavimentació, aquesta adequació de l'entrada a l'estadi, que la veritat anirà molt i molt bé, perquè... Bé, no molt i molt bé, perquè d'alguna manera no, és, no només redueix 2.000 euros anuals en neteja i en manteniment, sinó que també doncs, en dies com el de la setmana passada que hi havia un míting que plovia moltíssim i havia aquell fangar, doncs has d'agrair perquè aquelles sorres l'anà transportant arreu i molt net també part del tartar i de... per allò, l'actinatge. Unes obres doncs, que han tingut lloc de millora. En en quan estaven pressupostades, més o menys, aquestes obres? 7.000 euros. 7.000 euros ha consistit en una pavimentació... Uh, s'ha adequat una mica al terreny perquè era un terreny una mica irregular i a partir d'aquí s'ha doncs, fet, uh, fet amb aquests 3.000 euros. Doncs déu-n'hi-dos, a 1.000 euros ben invertits per aquesta millora. Alguna altra cosa en la qual estigueu treballant ara mateix? Bé, doncs, uh, aprofitant que estem parlant de romanents de zoneria, uh, estem treballant actualment amb el canvi de les bicicletes de, de l'unitat de spinning, que estan pressupostades també amb romanents de zoneria en 30.000 euros, amb el canvi de la porta del pavelló poliesportiu que passarà, passarem a jubilar la porta de sempre a una porta um, automàtica i eh, també estem, eh, bé, estem treballant en la nova web, que ja us sabeu vosaltres que va inaugurar web, doncs ara també venim nosaltres al darrere Molt bé, doncs estarem pendents també d'aquesta reforma de la web de, de casa vostra i mira si hem d'enlleixar alguna cosa doncs, doncs ho farem també, per què no? Uh, un, un cap de setmana, a part d'això, també com nosaltres recordem fa molts moments amb multitud d'actes, han recordaves fora d'antena un moment que anem cap a Vilafranca per veure el partit de hockey nosaltres estem intentant, jugar en comentat de retesmet el partit en directe, l'alcalde hi va, però tu també tens molta feinada esportiva aquest cap de setmana, eh, com hi ha l'onco swing, també hi ha eh, el torneig de hockey en línia, etc etc. Molta cosa, ja volia anar amb l'alcalde, però, però finalment doncs, tenim tanta activitat en aquí que, que, que, bé, que, que no ens ho podem permetre en aquest sentit. Tenim un torneig de futbol durant tot el dia l'espaïda per la Frugin, un torneig de futbol base, tenim, tenim l'onco swing, durant la tarda del dissabte. després tenim el turmenys en línia, per l'element també tenim el màster de l'embol, això de dissabte i el diumenge tenim, eh, si no deixo alguna cosa que m'ho perdoni, tenim l'ascens, el, el possible ascens del, del humble, del senior, eh, del de la senyora Humboldt del Barbí, i a la tarda tenim unes proves a l'estadi Atlètic a l'estet a la tarda que són noves i que, i que, bé, que agruparan molts de clubs a la de la província general i de Catalunya Molt bé, doncs, Pau, en parlarem dilluns sobre com han anat totes aquestes coses espero que tot bé per nosaltres Una abraçada. Una abraçada I molt bon cap de setmana Igualment Fins aquí, doncs, el programa del dia d'avui, d'aquest divendres, dels Esports al Punt, en Rafael Corbí, a Ràdio Palaprogell. Una informació, doncs, que seguirà. amb Aquest cap de setmana, dilluns, ens tornem a retrobar a quarts de dues al migdia i a les 8 del vespre, ja amb el que serà el darrer espai de la temporada. Però, en vista la feina que tenim, els informatius tindrem molta feina més per seguir-nos. Salutacions de Rafael Corbí, bon cap de setmana i moltíssima sort a tots, especialment també amb el món de en vol, amb aquest graví per dines, i amb el món de l'hoquei, amb aquestes partides també Vilafranca per la Progell de demà. Esperem dos ascensos i que les coses sortin molt bé. Per cert, que la gent del Futbol Sala Vallobrega celebra demà la seva festa anual, a dos quarts de sis de la tarda, partit de Futbol Sala, entre pares i mares versus entrenadors, directius i sponsors, A les nou del vespre, sopar amb pica-pica, de fideuà, postres, pa, uga, vi i cava. A les deu, música en viu amb Xigue Music, i després de tres quarts d'onze Parlament i entrega de records i sorteig entre els socis i assistents i a continuació més música tot això organitzat per a la futbol sala Bat Llobrega i amb els nostres col·laboradors per més informació 639 55 35 41 repeteixo 639 55 35 41 molt bon cap de setmana a tothom ens retrobem dilluns